It isn't over yet We still got a chance to place our best We both made a little miss Nothing our two hearts can't put back I'll never love you less Don't let you worry, second guess We'll start over fresh Living a life with no regrets Living a life with no regrets I got my issues, I admit that You got some things that hold you back But we are acting like we're children Looking to blame for what we lack like. Before we lose everything we have tomorrow Can we forget what went wrong? Yesterday, darling The world isn't over yet We've still got a chance to place our best We both made a little miss Nothing our two hearts can put back I'll never love you less Don't let you worry, second guess We'll start over fresh Living a life with no revenge living life with no meaning whoa whoa i know you're driving yourself crazy thinking that time is past you by And you're not lost the way you said you be but tell me who is in this life before we do Everything we have tomorrow Can we forget what went wrong yesterday? So darling, the world isn't over yet We've still got a chance to place our bets We both made a little miss Nothing on two hearts can put back I'll never love you less Don't let you worry, second guess We'll start over fresh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 pam pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna natë premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM 123. Siç Altini i Theodolzhës do ta shohim në emision <laughs> sa zgjuarje. Apo jo? Po, ishte jo apo e zgjuar herët dhe e zgjuar herët, kështu që mir jam. Jam zgjuar. Wow. Mëngjesi. U fietur herët dhe e zgjuar herët. Mëngjesi herë. juve. Mirë se vini në ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 14. Edhe në ekrani vos, po, e ekra uh, ekranin e Clap TV-s, më vjen. Po, edhe në ekranin, më vjen si yeri. Hallo. Haro afër për ekranin, mbulojm këo me syra mm. e me fytyra. Faleminderit. Nuk kuptoj. Kur e bëre këtë? E për funda Valja Pas ka bërë një blues tjetër njëri Dhe të fotografurësht e të hedhësh Në fotografin të personale Kutonë në <NFT21> bot? Qëar ke? Fotografin personal A i të fotografuar herë të fundë, po? Po E kam parë që i këshën pas të të të murit Po të të të mërit Po të të shneti Po të shneti Po të shneti Po të shneti Po të shneti Po të shneti Po të shneti Po të shneti Po të të të të të të të Okej, okay, mirë. Qëtë i bësh? Uh, yeah, për të në të bjetuar dhe, dhe, dhe, dhe, dhe i bësh gjitha. Gjera në bësh gjitha. Për të në bjetuar dhe i bësh gjitha. Për nuk të kam parë ty duke... Shidur fara. Për fara. Për da një edhe fara. Një edhe asë një herë, se qëndalë. <laughs> më mbar, më mbarë më në të të dhe dhe për këto... Qësh nga këto këtit. Për parkimet. Qësh <laughs> yeah. nga këtit. Ah. A vëzër ke përra Shiko, kamë shumë xinja, 10 orar i vetëm që kapi në ata. Se pastaj vjen dita edhe zgjohen, si thua, roje te kuniton se çfarë zyrtarët, ëh, këta njerëz që punojnë policët bashkis e bashkisë të tjerë, edhe zhduken njerëz njerëz ekutive me dashur, nuk janë në, në mitologjin tironse, <laughs> po. janë thë njerëz që jetojnë në kuti. Po. Ëh, cilët me këto kuti zën vend parkimet? Publike, Uf, po, edhe marrin marrin para në dorë, domethënë. Valtini është shumë i shqetësuar nga kjo, sepse ndërsa kjo far është pothuajse në zhdukje sipër, po zhduket, kjo është vërtet. Në orarin kur Altini duhet të parkoj, para orës 7:00 vetë fjalë, mm. kjo far ende farëzon, po. Ëndërzuar. Ëh. Mm -hmm. Ka vezë, ka po, lënë vezë. Është në kurrë atar. Thonë që të vihësh në tabelat nga rruga paralele e bllokut. Ju jesë shumë shqetësuese për këtë. Okay. Edhe dy ditë punë kemi apo oh. në dy ditë punë do ikë, në dy ditë punë. Atë ditë do më ishte me, e ditën e filmit në dy ditë. Jo, mua një loj merrni. <laughs> si ishte djete. Edhe dy ditë punë kish. S'i sot të vjetër. Filmi gjithmonë zakonisht është sot kesh, e ke vërtet. Po. Filmi sh... është sot kesh. Po që te 1000 ditë janë të um, klasa. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prante nga ora 7 deri në 10 This is Club FM I used to live We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep a sway and on a miracle Oh <laughs> kam pjesë bë të bëto mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm kam një imazh të një çifti dhe dhe një fëmijë pa cilët janë në një dhomë por shikoj këtu me një parket llambë mm -hmm. ndezur Kopshin për të, ja një sekondë listë, e kemën edhe për ty aty. Po çfarë është kjo histori? Çfarë çfarë ndodh? Është historia e një çifti nga Anglia, Bek i 22 vjeç dhe partneri bashkëshorti i saj Mark Higgins, 28 vjeç, të cilët vendosin që të ndërronin shtëpi. Okay. Të blejnë një shtëpi të re. Po shumë. Por duke qenë se ishin shumë dhe të, të impenjuar dhe duk Tani këy, pra, ndruan shtëpi. Pam. Duam zgjerim, duam zgjerim çfarë? Mm. Duam zgjerim, do të marrë një shtëpi më të madhe. Okej, okay, shumë mirë. Duke qenë se të dy janë shumë të impendjuar me punën që kanë, vë, gruaja vendosi të bëjë një status në Facebook ba. ku kërkonte ndihmë njerëzve për të paketuar të gjitha pllakat e shtëpisë dhe ta ndihmonin që të ti merrni pllakat nga njëra shtëpi dhe ti çonin tek shtëpia e re. E kuptova, kjo do me hamë, domethënë hamë miqt të të, të, të ndihmojnë. Po. Dhe kshu kanë. Si, dhe më dëmbrë, I janë bërë një grup tunash të rinë dhe kanë vendosur që shkojnë në shpinën e tyre ja paketuan të gjitha gjërat i futën në makinë ah. dhe ndërkohë hey, <laughs> kur e thye xefrit merrë dhatë a faka do të vinë Shkoj në shtëpinë e Radhe mendonte se aty do të ishin të gjitha gjërat që ishin paketuar dhe kishin marrë rrugën Bo, për të shkuar, nuk gjetën asgjë. Ishte i zhgjendhur që të gjitha. Oh my god. Ku <laughs> ku u babën? Këta grupi i ja, cunave dhe cunare, që erdhin, ata që e paketuan nga Facebooku, vendosen që mos ti çonin pllakat të dyre, në shtëpinë e Radhe por vendosen ti balin për vetën dhe u zhdukën pa lënë asnjë gjurmë. Ka uh, gjetur. Ka gjetur dashka të mia. Do të them ta erdhin. Edhe tan largo. Ne jemi ata tan. Let go with them. Do do i bën me të gjitha, jo vetëm u uluni këtu. E vini rahat. I paketuan bën të gjitha gati. Oh. Po, e përvezën me kamion. Po <laughs> sikishin si një bigerinë i morën në vezë nga frigoriferi paketuan dhe. Po pas kanë çem maskarenj. Po. Wow, edhe u zgdukan, ha? Do u zgdukan, pa lënë asnjë gjurmë. Po pse kanë bërë këtë foto, këtë foto kaq? Tan number, sepse më pas Kjo Sërisht... foto kaq kaq, duhet thonë, është shumë veprimuse. Sepse oh. oh. pas statusi që ajo kishte kërkuar ndihmë për paketimin, kanë qelur pa gjë dhe ka vënë një status tjetër. Ku po kërkon, kani më kërkon? Ju lutem. Përfundon asnjë herë. A ke mësuar? Ka bë tag ministrin e plotë. Ju lutem sillni veten frigoriferit. Po, po po, ta jam te gdila shqitare, kish ta nges. <laughs> Un mendoj Arditi mund t'ndihmoj. U kanë vjedhur të gjitha miqtë dashur. Kan kërkuar ndihmë dhe u kanë vjedhur gjithçka. Ka thënë që është një për treguar si histori do them unë sepse tani të kërkosh ndihmë tek disa njerëz u ja, si ti o, nuk e i ke. Jo, unë mendova që kishte kërkuar ndihmë te miqtë e saj. Tahë kishte i kanatur te panjon. Dashon er dia Altini yeri Lori edhe po ngrejn plasën me mua, siç nuk erdhat me që ra fjala, por Uh, si por që <laughs> vinin të pa, pësher, por që <laughs> vinin pa. Por që vinin pa njohur, të vinin të pa njohur, elaj. Kjo është ideja anë... që janë bërë një grup çuna që ata mm. ishin të pa njohur komplet nga Cifti në fjal. Ne normalisht këta i besuan më tepër se duhet dhe e pusuan në fund. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trenta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 the wrong baby i know you remember me by three in the back with the lamarrie come on you can at least try look at me i'm and i'm want to change your di ha bang bang makes paradise ah uh, why we always had to roll the dice now now hop beat in a regular two seats in the back of the cinema hazy i hate you forgetting that and all the mess we did have to that crazy your heart come remember i swear you giving me shit but Në pjesët bëtë mirët e javës nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prente Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Tani, që në dhe gosa Kemi lënë, si që kemi bashkë Që të gjejmë titullin e një këngë Shumë të njohur është një këngë e huaj Një këngë që është gjuar e kënduar në Shqipri është një hit në dërkomtarë Edhe mbi gjitha thamë që është një këng e bukur është një këng e bukur është rralgjës njërë që tonë asë përqen një këng Nuk e ti E vërte Vështirë Ndaj, ndaj, kur të gjoni këtë tingull Me një herë dhe të mendoni për titullin e këtaj këng e Ndaj, një një një një një një një Okay. Time goes by. Time goes by, I don't know exactly. It's midnight. It's midnight, I don't know exactly. Ring my bell vazhdoin prap. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell, fal. Ch'ash ring my bell. Nga shemaimon kush e ndon. Ring my bell, ring my bell. Nga ndroim me blow my whistle. Ring my bell, ring my bell. Ra ra ra ra. Kurrisu këo kënga u bën në çdo klip të dasmave shqiptare, ishte një farkohe që vendosnit të si bazë muzikore po Enriko. Po po Enriko. Enriko që më çmëndente me rritjeve të Flizjes. Po ju nuk e dinin që unë jam Enriko. E DJ thua shati. E ka Enrikon e vet këo. Mëzi si thua Riki, po. Po si thua Riki sa. Tanë një version është i Anita Ward. Ka shumë herësh më kus de funk, pa? Huh? Yes. Mm -mm. Ring Fuck. my bell, ring my bell. Oh, yeah. Oh, yeah. Enrico i orto zekam me Ring my bells. Eka në srubas. Medisam bellë. Në në sëskërkan? Yeah. Tëmë tijem kod në doven? Ok, për wow. tëmërra. <laughs> enrico, jagos enrico iq. Run away each. train. O sëskërkan tëtër. Dhe atë atë atë atë. Dikur, dikur. Çfarë di kaje shkë? Barviet. Barviet. Së më. Tania fu ka shë. Paktën 2007. Tallesh? Jo, jo. -ja. Po, -ja. po. Jo, jo. Që po bra. Wow. Së më duket shumë freskët. Wow. Mm. Oh. <laughs> <laughs> Lele, s'e tani mëna me shkurt. Oh, A gji sa haruar fare këtu. <laughs> Kjo që dal komplet nga trurin. Kjo këngë mund mos ekzistonte. <tum> <tum> Ai dëshiron të bëratë. Ah, Kaçën koja, al di? Siolta, gjenta semanos, ve. Që <laughs> donë të nosiko mi danceu te ka filluar lëvizja vet. Sometimes we rush, sometimes we fall, it doesn't matter, baby. A miolta. Um. Because um, uh, uh, uh. the way that we And talk... by Montana. Ishte qoha kur ajo, ishte dansera Ana Kornikova, kush ishte? Po. Njëra nda Ajo nëzori, nëzori deklaratët Këtë tha I mirë tha, i gjatë duket këshu tha Ta mërë më qafë tha Dukët të ringë maj bellë, ringë maj bellë po 2 mentër tha <laughs> Bellë në tha Po, Zilka Zilka, jo këm borë Përkër e Zilka <laughs> jo. Po, nga më të alëje I po, përë i po. tisa deklaratëtë publike Ku, ku, thoshtë që Enrique Iglesias ka një problem shumë të vogël Eee uh, E problemi është aq i vogël saqë ky UV sa nuk sender, nuk duhet marr parasysh ta. Vjen te të bëndë një, një këngë që quhet Bjerikën borës time. E udon e, e gjitha kjo nuk nuk ka se si të jetë aq e rastisshme. Le ta qëndrojnë në gjunat. <laughs> It's ringing. No. Where is my bell? In my bell. Okay. Mendojm afton. Tëna go kam. Eh, pra, "Noch ring my bells." Edhe po ashtojm tërsisht si mundsi këtë. Mos ma shkruani më. Është një tjetër këngë, është këngë më e bukur se kjo. Ju do të dëglni këngën përmes këtij tingullit. 069 dhe për 207222 Ju ju sfaves kanë thirrur për këtë këngëtar. Po. Jo, asnjëherë. Asë maudi, maudi. 70 asnjëherë. Ky këngëtar dhe dhe miqtë e tij kanë dhënë prova. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I am flashing and go I got fire in my soul rise up ting ting like glitter niset më të mira të, të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm gati a ja. jemi ballafaquarsh me gocat ja go, go, jam, këta, një sekondë do të dijmë se po kanë kënd këto gati ardhin mm -hmm. gati a dënen goza gati gati falem der atë Pyrrja e parë, alëtin, mm. do, do të gjithet mos flansësht do të më kur Abo të veshesh vetëm artikuj në njërëm pink Roze, të gjithë e gjithë Po prapo Artikuj mm -hmm. të ndryshem në njërëm pink edhe nuancët e sajtë lavdishme Abo të mos flansësht më kur Të vesh <laughs> artikuj me njërëm pink gjithjetër Atë të kam të të të unë Veshjer Roz Lumë të jeri Roz Roz këthën dhe Olta Bravo Bravo Olta Bravo, bravo Jeri Lunt. Për inderi të vajza <laughs> Bravo Roza Bravo Kozka Pytja Numër 2 për 2 Alti në shkret oh. Ne ish ujnë në shkret Do të zhidhja të ishe vetëm mm -hmm. Apo me një vajz Shumë Shumë Shumë të shumëtuar Pa shumë Do të dojë atë isha vetëm Hele A është kjo jo përgjegjësia jote? Ai di sekretin, vëlla. I zhulish sekret. Po një farkoj, mos buzëkësho. Le ti shikër. I jep ierin. Ka ndarë. Është më të imagjinatën, është nuk i punon fare. Do ta shikoj syri vetëm. Okej mirë, atëh Altini, ka asgjë si kështu. A do të vaje ti duhesh të kales. Po normal se ju mendoni si njerëz. Po pra. Rri vetëm Altin, rri vetëm. Rri vetëm Altin. Ka breshka <laughs> um, Nuk po flasë, s'pë du të rgojës të qërdo për Djeta t'in, djeta t'jepinë Ka breshka Okej, okay, ta një vazhdojmë Pyridja radhës është kjo, dilema tjetër është kjo A t'in, e fundit Ollëta, ki më ndin këtë t'lutëm Ollëta, jo me shenja Ndi më e altinin, me që është vetëm në ishull Okej Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Okë. Okay. Do të zgjidhni që to. gjatë një operacioni në shtyllën kurrizore mm -hmm. të zgjoheshë dhe pa ndier asgjë të zgjohet gjithë kërthitjet e vertebrave që po të bëjnë ata. To. Krau, krau, krau, to, krau. Do kam të kambajësuhet që zgjohesh. Do të hapin vertebrave e kupton të dalin të palca. Mm -hmm. E ti dëgjon, por nuk ndjen, po dëgjon thmerrë. Çdo gjë. Mm. Shara na dik. Ati... Shara, po shara, ju nuk ata ti mos e eksagjerove. <laughs> e ka kërpistin e gjatë, do të presin pak bishtin. Ti denkë juzi maju. Ti je interes. Edhi, ti të filmi <laughs> e ke marrësi të tunda? Ëh, ndërkoh, po. Nëse nuk do këtë, do të zgjesh që ti jesh zgjuare të ndjesh gjithçka kur ta kthein kraunën në vend. Koltau. Një moment, 5 sekonda. Kur të se del kraunë që ta fuzin me? Po, po, 5 sekonda dhimbje, edhe 2 ditë dhimbje mbas asaj, por <laughs> te kjo tiatra nuk vjen asgjë vetëm që dëgjon as zhurmë. E bështirës të dilëmë... E, e, e <laughs> ti e ti e shuarështë. Ti e dhe bështatë dushë. <laughs> të zjetë të parë. A tini ka të zjetër mishdashur, ti e të zgjuar në operacion? Ti dëgjoj të gjitha. Dë gjitha. Dë <laughs> dë <në e. laughs> Shka gjë alë tinsë, dhe pas operacion e dhimbjë të keshë. Klau në vend, në vjenë keshë orda. <laughs>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 a flag after a war when you gone and when you first born could you carry me could you carry me cuz i don't know how we how we got so far you and me almost like there's a saint be is there for you and you were there for me so i don't know how we how we got so far you and me almost like this a to në pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Po është është vështirë që të zgjohesh në mëngjes në Ulërim. Por mëngjeset janë kaq pus. Oreti ku zgjohesh ti? Ëm, <laughs> uh, gjithsesi, janë jo është shumë është shumë nat. Është, është shumë e ardhur. Është shumë i lodhur, edhe thjesht kur kanë ndenjur, në çfarë kanë ndenjur. <laughs> zgjohesh në mëngjes në këtë oraret? Oh, My God. Toros 5, e ke përsyesh? Apo ato herët kur shkon në një po themi ngjarje AG, mm hm. Dhe ka njerëz atje apo në një koncert, apo di nuk e di më se çfarë. Arrivon tani, me të gjithë njerëzit e tjerë, me të cilët ti ke ndenjur, deri ndan von. Kur ti je këtu mm -hmm. duke folur okay. në mikrofon, janë të gjithë duke fjetur gjum. Të gjithë duke fjetur gjum. <laughs> dhe Dark thon, "A marr rrihën çike, ke përsyesh të rri. Mos bój kështu." A nidot do të afrizi meta. E kupton? Ah, zakojë natën atë ku jam unë. Ju she nervë do ndohemi ta mbajmë sa më poshtë. Jo, jo, dua të them, jo, s'ka pse? Pak të njëo orën e parë. Mosh i kanë filluar për të orën të butonin snooze. E ke rreshtur snooze-in? Kush snooze-ga ju? Unë snooze. Patjetër, me 10 minuta. Ke snooze-ur sot? Po, gjithavën. Sa minuta? në gjysor apo jo? Gjysor snooze. Ah. Oh, mm, good job. Përsa gjysmë gjasht. Unë 10 minutë. Oh, Nuk gëzova më shumë. Gjysor snooze ti vetëm sa shkatron më mirë vore. Do të dashja. Vore 5:55 edhe edhe zgjo në 5 minutat e fundit paqen e Lori. Faleminderit ja. Lori. Duheshin. Bështetja e mirë të bardhë. Do ta vëm 5:55 unë. Po. Në 7:20 ndesh. Jo, po jo sot ri, po pse ke nevojë ti që të zvarritesh për gjysmore? Në thosha ato gjumën që bën zvarritje zvarritje më mirë bëhet mirë. Po për Pa, kanë mm -hmm. qenë Snow Guy, pas Snow Gamers. <laughs> Okej. Okay. Ë, uh, po ti Snow Lady, edhe <laughs> ti Snow. <snooze. laughs> 10 minuta e Snow-a sot, skuqzova. Vërtet e ke? 10 minuta të. Ekem rastisht është është ajo ja kur sikon uh, një orën. Mhm. Çka sot për shembull? Edhe kthejmë në dom, dhe shikoj që është uh, oh. Hm. Mm. 5:45. Kam edhe më fal. 4 minuta, apo thjesht 5 5 minuta. 5 minuta, po çon e 50. Po, okay, po futu. Dhe ti futesh në krevat për ato 5 minuta. Sigur ato 5 minuta do Në fakt duken si 5 sekonda. Po, futen aty thoni edhe këto 5 minuta. Do ti marr këto dhe do ai gjumi do vihet dhe do do kthet në në energji për hapjen e qepallave. E di unë apo diçka diçka sikjo. Ose mundovesh siç Ndod në njëherë për shumë unë që Ti qoë është E ndi është shumë i lodur Ja, fut gjoni për Edhe I është konë në banjëm Edhe pasaj me ndonë Shkua, jam ka që i lodur Edhe është doma tjetër është krevati bosh dhe doma tjetër Po, vetëm për 5 minuta Po, vetëm për 5 minuta Po, vetëm për 5 minuta Po, shtrim të të, të doma tjetër Edhe pasaj Që mështë qetësoj nga doma Ed Me një herë ato vien, 5 minuta Po, vjen uh, bërshortja dhe të zionet hey, Ej, qovë, ej, hey, qovën, qovën Ej, qo. ja, e, ja, o qovë, qovën, dojki, dojki, dojki, U, dojki Këto ikës, ma? Qovërat ty? Këto janë pjeset bëtë mirët e jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në dhjet This is Club FM Për qovë to keep up so many pretty girls around and yelling waking up the rock keep up why you mad fix your face it's my fault that y'all be just to keep up yeah. players only come on go big it brings up to the moon guess what shall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 Ain't my fault they all be jacked to keep up Players only Come on, put your pinky rings up to the moon te avaz nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë prante nga ora 7 deri në 10 this is club fm vonë mëngjeset qesh kur mendoj që kam 7 vjet që zgjohem herët <laughs> që 7 vjet që zgjohesh herët edhe delti do të hahet një gjëmë gjithmonë jo gjithmonë po pse i ha një gjëmë më sot lidhja kur zgjendet mëngjeset ha një gjëmë jo jo po fiznim durata. uh -huh. Më për nësionek... duratat. Po durata, po mm -hmm. Por është uh, e keq. Mbanmë prapë edhe me duratat, mëse mëse po flisim për duratat, që folëm shumë pak, pothuajse hiç fare. Por çfarë kam me me të hajën që ëmbël? Jo mos na sideni ëmbëlsirë thash. Po ti, a nuk je ti ti dietave, të proteinës për sotrin? E, e po kam skelet, çik. E kam skelet. Çlitë ke me ëmbëlsirë, ke skelet. Nuk është as skelet, është është edhe po sqaroj që është ai momenti që jo mos po shtoj kilë, po <laughs> shtoj kilë. Sa ka ta marr vesh. Ma jeta. S'unëza makina. Kur ulem në golf. Se si ndihemi timoning? Ah, urdhra. Do të kanfjë leñën bull si doni. E më niki kështu? Nitjet le. Nice ai e ka trahuar e ka trahuar devizën e e dietës. E dietës që Umërzita. Shumë ke, shumë ke. Okej, shumë mirë. Çohemi Lori. Seç mund të bëjmë për ty. Do shtaj një mbërësirë, sot Just me që kemi sot njëtorin, po. A së kusht nuk të është të më, Lori është qëni mirë, përthoshin sa është dëpësuar Lori. Po, po, e përte. E <laughs> <laughs> yeah, <s> kaloha. <laughs> e kaloha para shikime të lori. Ska <laughs> në një gjëtaj. <laughs> Jukosa, nuk e një bërën e mbërësirë, shumë. Surprisë për, yeah. për yeah. Lori. Ja, ja, ja. Jo? Ja. Pastaj mos okay. i gocet. Ne duam, ne jemi me dietë, blendi kështu se ne nuk e thyem dietën. Po ti po. Tanë <laughs> ne mund ta, <laughs> ta mësiere më sam drejt, po se mm. s'ka lidhje. Un prisja, un prisa shumë nga gocet. Edhe ti prisje nga gocet? Ëh. El ti i dene prisje. Ka... Un nuk e di sot, un do të prisë dy. Un jam gati, jer për ç'o duaz. Sot do ta bësh ti më shumë se kur tham pranë ajo çuna. Po un zit gatuar ta kam këta. S'ka problem, gatuan dikush tjetër për ty. Shi kjo. S'është vendosur. Shi kjo nëna. Jo, oh, edhe yeah, nah, un kam celular, <laughs> kam këngë 1 3, kam celular 1. Ëh, letra, letra. Ëh, uh, për për ju. Solëm pjes. 3 copësi ja. Po, letra. Okay, so, Ëh, uh, un kam surprizën. Të dy vajzat që se kanë qefta han, un nuk kam të çanta. Vërtet e ke? Oo. Oh. Ai më duket të kem marr për vetë vetë tani po mendoj do ta bëjm do ta hani on air nëse ai hap çantën me një surprizë Varet se çfarë ai po bën Varet ja jo madje surprizë Ai do surprizën Surprizë do ta hasni ju nuk ka këtu po doli surprizë ta hasni do të bëjmë surprizë kush tashoi do një surprizë një herë doni surprizë ndryshe offer fusim këngë dhe hajm jo gjithçka hahet jo gjithçka hahet është është është gjithçka ngrenjë është ombre apo e kripur Po është e kripur apo më pranoj sfidën? Po është ëmbël, nuk është e kripur. Kupton as shumë ëmbël, është. Ës mesataj. Ës. Ës frut. Ah, tash ne do të dimë nëse do të funksionojmë. Mund të duket se di si të falëj, miq jona. Miq jona shumë. Pyetja është këtu. Nëse e nxjerrim nga çanta, ju do ta hani tani. Nëse nuk e nxjerrim nga çanta, e ha vetë pastaj unë gjat këngës. Jo, jo, gjat këngës ham të gjithë. Se gati është çali pufi Selina Gomes çdo ditë. Në këtë orë. Glimming on the fire. Um, fuck yeah. Po, habra. Do tani jeni dakord? Ë, para ne vetëm ta kafshoj një herë. Okej, ta kafshoj një herë. Jemi vërtën zyre tani? Zyre. Në sekond. Nëse është trim. Pop chant. Do bëmos ta vid në mizë. A sot e misioni? Sa dini ka, ka diskaj që ne nuk e dim se çfarë është eksaktisht, por jeni ka planuar do ta kafshoj gjithsesi. Çfarë do të jap? Mund të joj çesë, më vjen çesë? Nuk doqet. Bananë? Tah. E. Po shumirëzë ka kalium? Tash e jeta. Po, po, po, po. E jeta. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ben tag into you big bitch though I'm true y'all yo. won't get you this type of blow if you want on my nice I got a try stack up oldin' bitches close is my mini me my dick smokin' so thick come young lickie chimney rappers and they fillin' cuz they fillin' me uh, I got I, I give zero fucks and I got zero chillin' me kissin' me tapped the who box that say Tiffany curry with the shot just tell him to call me Stephanie gun pop and I make my cum pop I'm the queen of rap gun, I're Rihanna run pop. Uh. These friends keep talking late to night. Say I should give them up. Can't hear them though no, cuz I twice the hundred you all get you the cyber blow if you want my night i got to try this call këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna nëpërntë nga ora 7 deri në 10 this is club fm put music rada bazën nga news fut një baz nga news Kështë ka këtë të egrëa, kështë ku këtë unë të shënë bandë të gjëra Egrës, jo Mdo shna jo egrë mi aftuash me për ty i eri fa Për mua egrë është Lëftarja është për Komendoja në t'inë? Ej, hey, diqon, e diqon mund të bënim, dhe doja përshonu që... A, kjo po... Po, e, kjo është e mirë, po mjebë një moment, mjebë një moment, ullë pak? Uh, po mendoja, se kam të gjuar që ka filluar vojsi, po? Do, e do filluaj vojsi, kanë bërë të audicionisht. Ta, ta. Mm, në vërdet është. Edhe po mendoja, që nëse ne, se tani, sa të gjuar si kemi, dhe ne, apo jo? Ja. Normal. S Sa besni kemi 7 vitesh, po lodhemi këtu. Plushë Alban Skënderajën e njohim pak. Po. Ëh, që mund i fusim një mik. Ëh. Po mendoj, a është ne mund. Juria është saktuar juria. Po pranë, Alban Skënderajë është një juri, po. Janë është juria e mirë, është. Po tjetër, i ditjer. Ëh, është Rona. Rona në Shiu, është Rona në Shiu. Besa ja fusim një mik. Do Albanitë Rona janë dytë mirë, janë të mirë, janë janë të gjithë mirë. Ëh. Ja vërtetë mi, po nuk e kitoj tani, ku janë dy tjerë? Për okay. momentin. Ëh, uh, dhe po mendoja, ne e mundet që të merrim pjesë. Ëh. Dhe të përdornim, përdornim për fazën e parë mm. sa për kthimin, ëh, mm -hmm. Albanin. Që të kthejë alban, domodin sa të kalonin ata. Pa. Se mund edhe vetë ja tani më, mund që të knejë edhe tre, nuk i di. Atë katërs tan. Por po mendoja, <laughs> që për pjesën tjetër pastaj, sepse kur futet audienca, se kjo është e këqja këtyre lojrave televizive. S'ka çai bën topi pastaj sa audienca voton për ne. Po më thanë ne, ne. Do audiencë. Shkojmë atje. Edhe vetëm që kemi audiencë, se kemi audiencë, i ftojmë njerëz që si votojnë për ne. Unë <laughs> mund të shkoj një natë, edhe nuk ndoj fare. Si <laughs> është dorim. Po. Rri atje taksi kono atje do tani të marr vota. Vota pafund. Ja fusim një kuit atje. Kalon në raundin tjetër. Kalon në raundin tjetër. <hër>, do mëse. Edhe mendoj se një një që mund të bëni për shkakun për, për të injoruar kompletë për të treguar që ne mund të kalojmë me çfarë do të thojë, mund të bënim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 But you still wanna keep on Said you were fine Said so for whatever reason I'm sure we can chill Try and keep it platonic oh, And now you can tell If I'm really around is called i 20 më të mira të javës nga klubi i Mungjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin no. e Mungjesit në valën e Club FM. Në no, 104. Në 104. <laughs> Edhe në ekranin e Club TV. Ëm um, qoftë njëzë, mm. <sighs> um, që e entë data 20 tetor më mjeshteltin më mjeshtritë. Dhe më mjeshtër Olta. Më mjeshtër, më mjeshtër. Dhe po mendoja. Ëm, jo, nisur uh, nga ajo që tregonte Olta. Uh, Ëm, um, mund të jetë diçka që që duhet, nuk e di po, as mirë që ta kesh të, të para menduar, sepse më bëson nëse Të ndoga, aty për aty nuk e përqullosër gjë. Mm. E përsa e do bësh bishmanë si nuk thash këshu, si nuk thash të ashtu. Këshu që është mirë që njeri u ta, ta, ta, ta ti. Të pare përgatit e përsa. Pra, ideja ështu. Mm. Olë ta ka ardhur sot për më punë, dhe rrugës për më punë ka dëshmuar një një njarje. Një shër. Një shër. Një shër, shër mi disë njeri u të me arkë. Pa. Njeri u të me arkë i cili ka ka zënë hapësirën për parkim dhe njeriu me makinë i cili vjen dhe të parkon në mm. vendin ku është arka. Dorso arka është e parkuar aty. Le ta themi si është. Arka është e parkuar, ai ka parkuar aty, kështu është. Po. Kështu jaqë është aty. Arka kaçi në jashtë. Me megjithatë, megjithatë, vjen ky zotria tjetër, parkon aty dhe refuzon të japi para. Ëh. Mm. Dhe këtu shpërthejnë sherri debati po. Këtë pun keni ju çdo ditë. Thoshte zotria që të refuzon të jep të parat. Le themi makina edhe arka. Jo jo. Apo. Jo, Ape, mjero, mjero. Mjero. Mjero, një sekond. Për shkurtim. Një, një, shkurti një sekond, mirë. Si për, mm. ja për të rënë shkurti tha që unë nuk të jap thale këtë parkimin. Ti nuk po. Që nuk, nuk e dha. Ti dhe, tha nuk e, nuk e i bashkësisë. Dëgoj tani provë dhe ma gërvisht makinën, ose më sakt, nëse unë mbaroj punë në katër ku di unë. Tani ose më, më, më, më saktë, ky është lirimi i drejtë apo çfarë? Jo, ai tha, edhe kështu e thënë që ose tha kur të mbaroj punën thảm pas ditës, tha do ta kam gjetur një vizë të gërvisthur makinën. Do jetë gërvisthur një vizë të vogël, o ti ose unë nuk të botë i bëri foto kë. A po? I bëri dhe foto po personale. Këto kë ka mund. Këto otiu un në këtë botë. Është ideja që, është ideja që ti nuk është e je njeriu që do i bësh ndonjë gjë atë se skechet i bën. Por meraku është shumë i madh që të gërfishë makinën atë. Dhe ti nuk do jesh atje. Kështu mm -hmm. që, që ajo që ti duhet të bësh, ti ke vetëm kaq sekonda, ka un bëj mendoj për shkakun, që të mos bësh fare shëp. Shkon, parkon makinën. Si e të merron zotrinë? Në mënyrë që aji të mos i bëj që aji tha, o t'i, o unë nuk t'bët Pa, pa, pa. E Edhe farë, e fotografoj Edhe e fotografoj Edhe e fotografoj, për për e dhe për për dhe fotografoj fruto, Se t'o video të shjej E mm -hmm. ku pëtonë Ta shje, aji është Realisht ajo fotografija do t'bërë me blicë Që aji t'bët e Taf, <laughs> të këshu <që. laughs> Taf Aji nuk fëllë i ja, farë, në fakt, nuk, nuk është të debatoj shumë Po tha, vetëm që edhe unë tha dua një rogë Dua dhe dhe një rog, të siguroj një lekë Dua dhe unë të jetoj Pastaj mori mori dhe këndojmish dashur refrenin e këngës së ton dedës. Jo, thjesht u largua tek një punim, një politike që të zhvlon artin e jot. Dua dhonjë rock sot ai. Po. Në mosti doja pa tjetri që ka vonargun, ngjitur me ty. Neze, këtë më po them, ti ti mund të shkosh për shkakun, edhe ti thoshë një gjë. Ose mund të përdorësh thjesht fjalët e tij mesat duke të janë funksionale. En dos y máquinas o ti on të botë. Edhe ikën, edhe ikën, vetëm ikën. E këtën dhe e lë makinën dhe aty e vërë, kështë qepullë 20 metra para të më të thënë Ti e shikoh në arkën i duke vajtur edhe fullesh direkt dhe më këshu Po kur se kek të kom kytërim në vetës tja fa ndëi Dojtë të bërsh tërvidejt a bërsh vetë Në botër le ale më fallë I këtë njërë këtë Qa është këtë Vjen i makinë Qo më të të të të të të të të të të të të të të të të të Më do më dëgjojm këta. Unë dom, ë, mendoj se mjafton kjo. <laughs> ë bukur shumë. Ne i zëbaktëoj shih ideja. Okej, okay, a do më thoni ku ishte eksaktësisht? Ku është? Po mund të kemi dikutë vila në blog. Te vila Veri. Te vila. Ajo domthonë rruga? Ai rruga aty. Ai rruga ka mbetur akoma free? Domthonë po, shumë parko. Jo, ajo kanë gjetur pa, pa pa parking bashki. Jo free, marr. Pa tabelë ndërtimi. Ç'ne. Po, ç'di? Sen duhet mirë. Ërëpi ka... <gjali> më shumë. E di domethënë është pashë zgjidh. Po janë domethënë është edhe rruga ku është karburanti apo jo? Jo, pra të, pra, të, pra, të, pra të nuk dhe dhe dimë, okay. uh, xe... e di më thënë. Okej. Di që rrugët paralele janë për gjitha me për. Edha ajo, edha ajo se kishte pasharkë dawn na. Karga yes. shkon ashtu ta Shri... arka i bëre vështirë, është bëre vështirë se janë vetëm këto dy segmente pra që kanë mbetur bash. Okej. As Parkun parkon me këta mëshesh olla. Si thua E vërtetë, oti jam unë këtu bot. Po, ja ja. <laughs> <'aj>, <laughs> ja në bashkisë. Jo, kjo ai të faturë. Oti jam unë këtu bot. Vajzëna, Kë, zotë, fjallu. do, do të parkoj makinën e do të shkoj të bëj punë të veta. Mm. Dhe i duhet para se dita, mjër, <laughs> të fillojë dita, të them njërin tjetrin. O, unë këtu bot. Po pra, të hapësh ditën me shërim. Mungjesit Tirana, po. Me kërcënim. Këtu janë pjesët më të mira të javës nga klubi i Mungjesit. Live nga Hëna nëpërntë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. pjesa më e dëmtuar e javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm po zgjaj një histori që vjen nga shteti bashkuar amerikanes nga një vend në karolinën e jugut ku një kamariere ka ndjerë veten të turbruar dhe dot ajo zemërthyer pasi një çift i cili i ka shërbyer në restorantin ku ajo punonte mm -hmm. një, i kanë lënë në vend të një bakshishi, në fakt një këshilë. Do s'ha edhe se pëse nga ngrishë fjalla tip mund përdojrët edhe si një këshilë edhe si një bakshishë, në dhe dyja, mm -hmm. ta e kanë interpretuar në mënyrën e këshilës, dhe në basi i kanë theksuar në shënimin që kanë lënë që ajo ishte një kamarire e mirë, mm -hmm. dhe që i kishtë ofruar një shërbim të shkëllqyërë, ata i kanë thënë Jesus C sipas si Biblës, vëni gruas është në shtëpi, kanë anë ata, ti duhet të ishe në shtëpi duke pastruar, oh, e star. duke gatuar, edhe no. duke bërë ganti, uh, oh. shtëpinë për burrin dhe fëmijët e tu. Se pse nëse nëse ti nuk je në shtëpi, burri do përfundoj të përfundojë duke takuar diktjetër. Oh. Që të, po, që të kryej punën e shtëpis. Po. Kjo ka qenë, kjo ka qenë se çfar çfarë ata kanë shënuar. Seriozisht i ri. Në seriozisht, si po seriozisht. Këshil, si këshilla e pa kërkuar. Shumë askiliste si këshillë, gjithsesi. Mund të duket ty. Ai më ndihmi pas Biblës. Njëri po jikion, i thëgjë njëri, sipas Biblës interpretohet altini, këshujshë, është diçka tjetër. Sigurisht, për shembull, që e kanë e kanë shkruar në një duket këtu, e kanë shkruar në njërin nga këto 500 letër se si t'i japin nëpër restorante. Ju faleminderit për, mm -hmm. mm -hmm. të të për uh, shërbimin tonë të, të shkëlqyer dhe për dhe jeni me vërtet Puk. një kamerier i mirë. Ja ku është këshilla për ju. Është pastaj i kanë Ai i kanë thënë këtu. Le të shërbim ta, jesh vogël. Po pret Altini, kam. Këtë shërbim tham. The, the women's <laughs> place is in the home. <laughs> <laughs> fillon me këtë fillon. Më sa di un Elthini në Bibël gjithmonë vlerësohet femra dhe nuk diskriminohet. Po jo deri të bëj kamariere dhe të bëj gjithatë të shërbimsin. Kamariere, ajo është shumë diskriminuese. Ka të qartë çfarë ka. Është shumë diskriminuese K e para punës sepse femra pa, nuk është krijuar vetëm për të ndëitur në une, shtëpi dhe të jetë shërbësesa. Unë kam këtu, marr ka? nuk ka shpi ajo. <laughs> Kurrë. Unë kam këtu jeri që ajo pastë apo 9 or punosh nuk është për shtëpi. Ja, yeah, s'është për shtëpi. Po për çfarë? <laughs> <Yeah, yeah. laughs> <laughs> <laughs> bravo, no, bravo, bravo. Të gjithë ju. Atëherë, ju keni një bashkëshortë në kraç që punon, do të vjen dhe bën edhe <laughs> punët <laughs> e shtëpisë dhe gjitha detyrat e de tjera. Prandaj është beqarë, Jeri, sepse nuk duhet. Okej, po kisha me Lori. Por në 9 or edhe Po, ç' ç' domoshta kjo. Është shumë diskriminojse. Sigurisht për mendimin tim. Mendim alergjën e ta ta O Jeria mundi ki un Jeri se më vbon si dihet. Mbaroj do ta përdekom. Ta gjendën ne ndoshta ne gjykojm ndryshe. Ja kushtlet, kjo tetorashja. Ku jeti tani? Çfarë vendi do ne? Diçka po bën në shtëpinë tani? Ne kemi të para. Po bën punë në shtëpis. Asnjërin në shtëpi, rri në. Asnjë mos e thuaj ti. Ngjisë ka njerëz. Harrova. Mashteligat. Atëre. Ta mbyll me diçka, ju lutem. Po mund të ngrihemi me këtë, është një shprehje e Bukovskit. Me kamerë. E Bukovskit dhe thot. I bota do të ishte një vend i shpifur pa femrat. Femra është poezi, femra është dashuri, femra është jetë. Falënderoj e idiot. Bravo Iri. Bravo, unë prop jam. U sjell citova Bukovskin në këtë rast. Jo, jo, patjetër. Bravo, ju kaqisha falënderit. Okej. Shumë mirë. I kemë reklam. Do ta them tani varet se këta vinin nga një Tjeder, do më nzi tjetër domethënë edhe ato ato kam jo kanë... okay dakor por kur mendësia përshtatet me të tjerë kjo nuk është problema nuk mendoj që ata përfaqësojnë është problem është, është një jeri, si e njëjta ka... gjë ieri siç themi përshëmund që terroristët <laughs> terroristët <laughs> nuk mund përfaqësojnë një besim as a, as ky çift i panjor në Karolinën <laughs> e Jugut nuk mund përfaqësojnë jo, një kur bëhet po ka njerëz që i shigojnë ratë pasaj për mua është problem ka njerëz që i shigojnë ratë në mënyra më konservative nuk është të besojnë në të vërtetë kështu si ne po mendonim që ata bëjnë karikaturë të personazhit po Po, Jeri ne vdimoj po po me gamë beti serioz. <laughs> ne jemi hipershi, e kuptom. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. All my friends are heading to take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sound. You don't know the half of the blues All my friends are heeding shaky show So I told them to ask you who you know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 Side is bare well they say new commas have a certain smell yeah trust this use not to mention they say they can smell your intentions you laughin on the freak show sitting next to you you laugh some with people sitting next to you you think I don't get it sitting next to you but after all life say please don't fucking slow Wait for them to ask you who you know Please don't make to me Në vjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në djetë This is Club FM Kalim paradhome në paradhomen tjetër këtej <h zusammen> Hyni që të gjithë A dhe Lori, zërë vend okay. Njeri Tam, uh. ku du li jam Kut o dulish? Këtu ku jam, jem jem jem jem Ok, në regull, ati ku je, jem jem jem jem jem Sakt E sakt, njeri A tërë kë kam parë unë, unë kam parë dikë 069 27 22 069 27 22 22 0, 69, 20, 7, 10, 22, 22. 22. Një sone para Atër e të edhe A është mashko? Jo, jo, jo Oke, okay, sa shumë me ndohë si si dhe Atëherë Si ka parë shumë, atë rëz... zikët ndaj është politikane Jo, ja, jo, ja, jo ja. ja. Gazetare Gazetare Në një dritsigon, ah, uh, mm, jo vetëm gazetari, po ai quaj, po quaj, por por nuk i kemi thënë të tëra, nëse kemi thënë gazetare. Ah, uh, por Rolta je sakt, bravo. Pra nuk është vetëm gazetari, bie ti et uh, shoqja jote. Eh, <laughs> uh, le të më jë yemi miç. Po asojajina nuk deshte për kuvizimi i i dur. I dur fajajina. Ares kë një bjonde. Bravo. Me flokë të gjata, nuk mund të themi që i ka të shkurtra të shkurtra, të gjata. Mhm. Mm 30 e lart. Bjonde me flokë të gjata. 30 e lart. 30 e lart. U dëgjua Azilia, edhe për 30 e lart. Bravo. Je violeta, <laughs> je rrugën dur. Me flokë të gjatë, 30 e lart. Je violeta, je OK. Me zipo pret Lori. Gazetare por jo vetëm. Edhe moderatore? Ja. Oarda, poldera të tjera të luajn. Wow, oarda. Okay. Uh, ja ja ja ja. Tjertë ja tjertë jo, jo, jepi derisa të digjesh. Bravo, ishte ishte përshtypje e gabuam. Lëri të tjera të luajn oarda. Okej, është edhe nën. Thonë emër me R. Jo. Oh, është ta sabri. Sasum gjëra zbulove për ta, që është nën, ë blonde, me flokë të gjatë, me moshë mbi 30, që është nën. Je lash Loris. Okej. Jamis qamb jamis pa, hajde. Mi mm. shigo, mi shigo. Vazhdojmë. Tashi un hm do mm. të mm. Lorin të flas. Të është Dgjoj për faktin e, e të qenë unë nuk jam i sigurt, më them drejtë, nuk nuk po nuk ka problem, nuk është se bën. Në siguri, -në e nuk, shlep, nuk e di me siguri. Jo, po, është, nuk i kam hyrë shumë në. Ja, më tani na çaf trafilos. Ke garancinë gjithashtu tjetër. Okej. Na kemi Lori. Ishte një lloj është, si, na. Lori. Faleminderit. Lori, lutem. Është. E vazhdojmë. Është në top media. Jo. Ka ik bazë. Po? Mhm. Uf, nuk është në topmike. Jo, nuk është, nuk është, nuk është. Jep, jep. Emisioni i saj është i përditshëm? Ëh, jo, nuk është, nuk ka emision tani, farë. Tani nuk ka emision. Atë, jo, ka ka ka pastor apo ka pastor? Atë ka punuar te TVSH-ja. Jo, Alti. Pra punon. Nuk mendoj se ka punuar ndonjëherë në TVSH. Nuk është tetëti. Pra, pra ka punuar në televizion, ka pasur një emision, ka qenë i përditshëm është mbi 30, është bjonde, është më shumë se gazetare dhe është një mikesha e saj. Po, në Klan, po punon gjë. Jo, apo punonte? Po jo. Jo. Ë, ka pas bërë emision? Një persona shumë i njohur, ka pas bërë emision politik. Apo? Jo, jo politik. Jo politik, gjënë celebrity tani një pyetje. Po. Kjo vazhdon të jetë më në ekran apo jo? Nuk është për momentin nuk është në ekran. Jo, jo ja, ja, nuk është në ekran. Për shkak se ka zgjedhur të mos jetë. Atëherë kjo shkruaj në Viber. Nuk e kanë hequr nga puna. Ka shkruar të drejtë, faleminderit, Artim. Po ieri ishte sa. Jo, s'ka problem, vazhdon nëse ke një ide, unë kam ndonjë ide, okay. shqipo. Ka qenë në ftuarën e misionit ton? Nuk e di. Shiko shiko e... I kanë dhe urgesa. Dhe jo nxjesh autorgesa, na sinë mendimin urgjes. Po jo urgesa, urgesa mund na shpësoj. Po urgesa ti nuk du. Urgesa, urgesa mund vazhdonin sinë. E njëshin kështu bëri. Po, atë bëri. Dy gishta. Dy gishta po. Po çfarë? Mosse, mos e di të hem. Jo, jo. Si na dha dy gishta. Ndry dy. Ne kisha atë dy gishta. Alti, ieri. Ieri Alti, kush e ka? Na dha të bash tani. Unë e kam. Thash se kishte një ide më çert prandaj. Ah? Po. Po, humbra keqja. Ajë, nuk është shumë e gjatë. Jo, është e gjatë. Është e gjatë. Është e gjatë. Është më e shkurtër. Neyse, jo, jo, s'ka lidhje. Si bërgishtat këtu. S'ka lidhje. Po çka er ti se i bëri gishta ashtu? Nuk më ngeli mendje tash. Te njerëzit radhë nuk shikojnë se si. Po ndoshta tha kam kanë një fëmijë vogël. Jo, jo. Në këtë koftë. Faltamos të mos shkatrolojë. Do kemi mirë. Doavesëm nesër pra me orgesën, sigurisht se ka orgesa këtu në studion, ta kishim zgjitur këtë loj tani. Atë do të ta marr orgesën. Më duhet të ndihmoj Lori, po, meqë e ke kaq më shumë qejë një lojë të dronë, shikoj. Të orgesën drejt. Meqë e ke kaq shumë orgesë mund ta marr. Ai i kin të gjithë në ty me orgesën këtu. Ëh. Dgjoj. Dgjoj. Ëh, un mund të ndihmoj, por nuk do të ndihmoj të Lori, sepse po ndihmohet të Lori. Po s'ka, gjë ndihmoj. Lori joni është. Lori, po. Ëh, kjo kjo vajzë Po. Kjo grua. Po Flori. Ehm, um, Endania din Ministrisë të Tiranës dhe Prishtinës. Oho, lërë ujet. Endania. Ah, okay. Uh -huh. Okay, qutova. Uh, vë... Ehm, qutova ka drejtuar për këtë njerëj. Ka ka drejtuar <laughs> <laughs> ka drejtuar emisionin e mbasdites. Bravo Lorë, ka bravo. Ah. Uh -uh. Bravo, dori! Dhe kjo është një u! O është një u! Nuk e shështë kurdërës... Pa e abrë është një u! Lëmderit orgesa Oke, mirë, umarë beshpra Kanë të reshuar njësë në pasmë E dhe kafsha që kam bje mëri në zonja është në... Pra më të të mi Kafshtë në zonjë Po sësh bje mëri s'ka ljetë në kafsha Me që e nisë me kësho u... Po, po... Se i djejë që... Kam bje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 pjesat më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna nëpërnde nga ora 7 deri në 10 this is club fm ja do të mbetet punesë okei thjesht se çuna djithmonë e ngexagjërua e ngexagjërua 1 minutë po gjej çosa ade ta gjej filamentual je vini je vini u pra fjala juaja është një ushqim jo tamam një frut jo jo është gel jo është një është në formë kokre është rumbullak jo jo Është ushqim qenj. Jo. Ja. Është një, ja. isë <sighs> më, është një perime, një perime? Jo. Ja. Pra nuk është tamam ushqim. Ta. Jo, tamam. Thjesht që kapu tek kjo fjalë. Jo, tamam. Sepse është para se të gatuhet. Ju e keni kapur para se të gatuhet. Jo, para. Pa, pas ai shpejtin pa, pa, pa, dhe ban. Pas të gatuhet. Pas të gatuhet. Pa. You get him. Lë, lë, lë, lë. Ja. Lën, lëngu, ja, lëngu, lëngu, ja. lëngu. <laughs> pra, kjo del mbas gatimit të kjo, ëh? Por është ti ndihmoj më gjithsesi e lëngët është. Është në formë lëngu. Është në formë lëngu, nuk është aroma. Është fillon me ç, fillon me ç. Jo, as ç, as gjë, ç'i kemi këto? Çull po thonë. Jo, jo ç'i kemi. Në formë lëngu, pra kur e gatojmë diçka, Jo gatim tamam tani. Për shembull, del nga një perime, është del nga një perime ky lëngu? Nga një frut, nga mishi? Jo. Nga nga veza. Jo nga veza. Ky lëngu që del gjatë një procesi, po themi gatimi, ëhë, mm -hmm. del nga bulmeti. Bravo. Okej, okay, nga bulmeti është. Fillon me h. Fillon me h. h. h. <laughs> h. Ej! <Hey>. Hey. <baixo> Sorry Çuna për fjalën xhap. Tani do të dëgjuar kur në një histori, nën nga Korça i themi breakfast-s. Zhaba është tjetër. Korça Zhap është tjetër me P, ona me P. Zhaba, mos u marr, mos mërmë me zhap. Tani thënë zhaba, më jëra fjala, unë çonba vi, i thon breakfast-s edhe serbisht. Ah, nuk e di këtë, serbisht. Ose kroatisht po doni, apo mala mala zezë, mala zezë. Mala zezë, mala zezë. Ti gjitha ato gjurë kanë okay. shumë gjashmëri edhe ndryshojnë shumë pa nga Kisha një minga malizi që po më tregon të, të ndryshime në këtyre Qo se njëri i thosht e mielko që umë shi për shumë mund Ti kusht të thot melko, ti kusht të thot mielko Me një jero se po, e, ti shka shumë gjërat voglë akshu Por nëse cilin venda shumë E dhe nejse Kurse gjabës e do në gjithë gjabë <laughs> <laughs> Këto janë pjesët bëtë mire të jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dhjetë This is Club FM I know that I'm running out of time I want it all mm -hmm. And I'm wishing they stop trying to turn me off I want it all pjesa më e dëmtira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm sa po sjellim bëm sikonë buzët je jo jo vazhdoim vazhdoim goca cilë është jela jon është sent jo hahet e telefonin jon disa do thonin po çuditrisht Disat do të thonim po Jo, ijeri, për të pyr jo Ataj që thonë po, e bëjnë si kur, mjëksore, këshua, për po nuk ka lidin Ja, e... e, e, e, e është diqka normali kur këtë, apo anormale? Kaj njerës që e hanë, nuk është një gjithë që konsiderojët si ushim, po Si kush? Peshku E disë si është këpune, është si punë që disa njerës i hanë, farat e kunguli, disas i hanë Ta Ok, është çështë. Disa e konsiderojnë ushqim, por shumica më i habin kërcitë dhe duan ta dëgjojnë brenda se u pëlqen shumë. Disa thonë ajo duhet të hahet. Po. Dhe kjo është pjesë përbërëse e diçka që hash. Po, bravo. Ëh, e saktë. Ësht frut, kjo gjëja që mund ta hash? Po. Tah. Po. Lë. Lë, po ha. Lë, a. Lë, lë, lë, lë. Ajo që e mbështjell frutin zakonisht. Lëkura. Po. Nuk është lëkurë. Jo, nuk është lëkurë. Pa pastaj. Po fillon me lëkurë. Jo, yeri, por logjika jote është e dukshme. Logjika është e mirë, po. Është e dukshme. Po. Është e dukshme, bravo Olga. Është e dukshme me jashtë. Jeni jeni mirë vajza. Kështu që është e dukshme e jashtë. Qendroni këtu. I gjitha fruta apo? Jo, të gjitha i kanë. Jo, jo, jo. E ndardha. Shikoj disa fruta, dëgjoj, fruta të ndryshëm, kanë E ka ndryshë, edhe varet edhe nga trashësia, varet. Disa që mund ta kenë të hol për shkak të thuat cip kësaj. Po kur është kur është Tani zersëve. Banania e ka lëkur lëkur. Lëkur për shkak të, lëkur ose. In rogonë 2. Ha, po ti është hol dhe është cip. Jo, nuk çodet lëkur. Po lë lë lëvë. Pse qe lë, pra nuk fillon me l. Nuk fillon me l. Nuk çodet. Po kujdes kan ka mënyra të tjera pra, ha, qoftë. Si ndryshë i thënë. Se, nuk e di, është lëkura së miri. Nuk e di. Tek fruta, <murra> tek fruta. Unë lëkurë i them, i thatë. Jo lëvozgë, kanë vezë, vezat janë lëvozgë. Lëkura. Ha. Jo nah, me, jo nuk kam me lëkura, po kures, lëkurë, lëkurë. Lëkurë është avësh si. Për shembull kur kur e ka, kur e ka, e zëm kur e ka portokalli ose mandarina. Po lëkuri se pun. Dhe vetëm lëkuri thua? Po. Edhe prap, ka dhe një fjalë tjetër. Me m. Jo. Te portokalli po se gjetët këtu vajza? Po me jo. Jo. Me Te, -te portokalli ka Unë sem lëkur për vetëm time. Nuk e di si thoni jo. Te portokalli, -so, po. Te portokalli. Po. Të <laughs> po. po e përmendon se po stan. Prap nuk fillon as me L. -s. Jo, dhe jashtë tjetër lvore. Jo, jo, jo lvore. Po, unë vetëm këto të dyja di. Nuk di. Portokalli pra ka lëkura portokalli, turqish. Fillon me një nga nga gërmat e prap me alfabetit, po themi. E këtu zërës edhe Me zë, me zë, me zë, bravo Ne nëse temi ka ish me zë Oja, do t'kau tani Zha Zha, përdojrim ka ish të kallit Zha, përdojrim, po është dialektore Dialektore të mamma Jue, jue, më fani të shi Nuk e mundur, është dialektore, më vjen kesh Dekore, mund t'i dialektore Ape në fjallor pak i e rikë është Nuk është, në fjallor është është, me zë Më më më ndeshë Por vetë do ta mësojë. Dhe ju që na bëni me fjalën epiderma, me jemi të lëkura para tacosh. Po epiderma. Po epiderma për epidermën, sa më po, <gibli> me... <gibli> të sigurt. Po zhapat. Pa vërtet. Zhapat e portokallit. Zhapat e portokallit më? Unë kam lëkura e portokallëve. Unë kam sot asnjë zhapa. Lëkura. Jam njëra nga ato që s'e kam mbetur kur fjalën zhapa. Kto, kto, si ça i quan këto? I quajnë selpiñ apo organet e portokallit këto? Mëllqia e portokallë <laughs> Po të sli dhe ka <laughs> Unë <laughs> që thjeton Time yeah, i gamë thonjë lëkur As një herë zhapa Lëkur të gjithin <laughs> Do, vësh një këngaldinë As një in my life In my <laughs> life Lëve një mandarin ti Ti qëroj zhapën Blendit <laughs> Un java portokalli nuk është ash Okej, okej. Okej, ai kanë dëgjuar si fjalë. Masaj altin. Ma daj lojtë mos bësh. Dëgjo pak azin. altin. Vetëm se e di nga Blendi se ti kur nuk e pas portakandë <laughs> për tukali, gjithkos, ti, të marrë. Un java portokalli them gjithkohë. Ti asnjëherë s'e kam dëgjuar. Hajde pysem <laughs> ato ah, të shtëpisë time, pa çfarë tent. Marrim live tani. Megjithatë ekziston si fjalë. Ku është lëkurë portokalli? Ne e përdorim, nuk ka rëndësi fjalë. Shto edhe njëherë lëkurë portokalli. Ti doa jabë e portokallit kë kapim Jabë e bananes Do me jabë është pak ato lëkurat e portokallit? Por? Si po, ku jeton ti? Në Tiran Në fakt ajo, kjo ishte shumë fyesë. Ti thua zot ne nuk i themi. Po prau shumë fyesë, shumë fyesë. Ekzistojnë të dyja fjalët, varet se kë përdor. Jeri u nuk thashë, nuk e thonë dëgjuesi si thon tjerët, si thon dëgjuesi. Si thoni dëgjues dashur, atëre. Ti se mund tuash edhe ai që i tha asaj që shko punon. Në këtë edhe në këtë rast. Më fal, më fal, po mundoj. Asnjë nuk i thot. Ti nuk e di me siguri dhe gjithashtu kishim vetëmi i themi lëkur dhe Jozhap do të thotë që të Nuskalim, paktën dy njerëz e përdorin. Faleminderit, faleminderit. Po qillo pse s'i thosim fare? Olor si thuat jo? Nuk ka nuk ka. Po më situatë. Po lor. Olta, lutem, le ta mbyllim këtë. Si më thua si ka? Po ku vondahet? Atëherë. Zhapa nga lukura. Ata dëgjojnë, ata dëgjues që janë për Zhapën, edhe që thon Zhap Portugali. Zhap Portugali i lë dërgon një mesazh i thon Zhapa. Dhe ata dëgjojnë si e thon Lëkur, i lë dërgon një mesazh i thon Lëkur. Do ti numërojmë është që shqiptojmë se ai jemi ne në të drejtë. Kjo është kjo të drejtë. Unë nuk e marr. Jemi ne në të drejtë drejt. je, drejt që ta përdorim. Jemi në të drejtë në... absolute. Po, ekziston si fjalë, përdoret si fjalë. Nëse mos hum njerëz e përdorin por... sa fjalën tënde. Po, jo ti nuk mund të më heqësh të drejtën, jo nuk i them zhap portokalli, po i them lëkurë. Ne sot do të themi të drejtën thelbësore. Absolutisht, dalim sot deri në fund për të drejtën. Dashur alti bashkë të thale zhap se e drejta ihiqet. Lëkurë i themi. Lëkurë edhe 3-5-5a, vazdon lëkurë. Dhe lëkurë, uh -huh. dhunë lëkurën pritën 300 mesazhe që thon Zapp. Por ekziston edhe këtu, fjalor ka plot fjalë. Unë ja, thash, jam shumë dakord. Mund të pritën Zoya është më vështirë se të bësh Zapp. Nisëm të jesh vështirë bërë bertesë në Zapp, se lëkurë është kollaj. I them Altinit që mos e thuaj me siguri që asnjë nuk përdor lëkurën, kaq është shumë e thjeshtë. Jo, jo, po sigurisht e them atë. Ja ke dhënë mesazhet. Ne pram themi që më shumë njerëz son Zapp sesa lëkurë. Kto nuk e di më siguri? Nevër. Asnjëri nuk e kam dëgjuar. Asnjëri nuk e kam dëgjuar. 09207022 Java Java 069 2070 22 Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit Live nga Hëna natë premte nga ora 7 deri në 10 This is Club FM na, na. Oh no See you walking around like it's a fume row not so serious go away We just kid and started don't you tip so tip so ah, waste time with the masterpiece to waste time with the masterpiece ah, you should be roaming with me you should be roaming with me ah, you would be a real life fancy you would be a real life fancy ah, but you move so carefully let's start living dangerously tell you baby i'm going to love this sweet sweet baby for home Let's lose our minds and go fucking crazy They've been dangerous. Slow. <laughs> Get used to this It's getting harder to leave it Your lips are Pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prendë Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Mirë së këni ardur në klubin e mëngjesit Ora dhe një 7 dhe një 11 minuta Unë jam blendik të me jerin Mirë mëngjesi gjithve Po ju lëtë flisim e radh Altini, Olta dhe Lori Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi Ok, shumirë Atëherë, apo se kishim në dy. Jo, jo, jo, një herë loria. Herësti do nuk do flasë se e e konsumuar. <shat7> Njërin nga herët edhe fshija lorit se sa e kanë mbetur. Për sot. Për sot edhe një. Edhe 11 herë ka deri deri në orën 10. Kjo qeshura? Që <dramasection> të përdor këtë qeshurën. Është simpatike kjo qeshurë. Jo, jo, jo, quat, quat, dishë një, 10 edhe 10. Ehm, tani ieri ka për të folur mish dashur hera e 21 që ieri flet nga mbrapa do të thotë mbas kësaj ka edhe 20. <laughs> <laughs> ka vërëna frymzuar për ditën e sotme ka shprehën e ditës. Tani kujdes, nuk duhet ta përsërisë dy herë se bëhet pastaj 19 herë. <laughs> Shpresa që unkam zëder për sot. Po t'rejmë hater, ose do ta quajmë para këtë. S'po flas, nuk do të them gjë. Okej. Shpresa që unkam okay. zëder për sot është nga Gide Mapasan dhe është kjo. Ka vetëm një gjë të mirë në jetë dhe ajo është dashuria. Wow. Ta një, gja nuk është këtu që të mbrohet se mund... Ja. <coughs> <coughs> <coughs> mund të fillonim ne me argumenta. To tipit. Po, se, e që atho da i, është, është pak përjashtu e siri, është pak nga këto... Më falë, ka vetëm një gjë. Të mirë në jetë, po. dhe jo është dëshurja. Po, po, temi në një gjëtjetëm në përshumë, qëve është prave mirë? Arti. Po, dujtë keshë dëshuri edhe për arti. Jo, jo, jo, në rikë të temë... Po më shoh. Këto janë sofistika, janë artisti, janë shpirtësin komplet. Po nuk patë dashuri, nuk ke se si të nxjerrësh këtë gjëra. Mendimi im kë. Është drejt, okay. Pra i bie që që artistat janë të gjithë njëjtë apo jo? Jo, absolutisht. Po se këshu i bie se i bie se kanë dashurinë. Se janë që kanë lart edhe fizike. Edhe pjesa individuale e teatrit është janë dy gjëra krejt të kundërta mire. Okej, unë kokë se nuk është se si njëri nuk jetajsh mirë. Kjo është tjetër. Po më vzi bie, tani ze ti thua duhet të kesh dashurinë që ti je artist. Po e panta atë dashurinë, a, a, a, a si mund të bashkëtojnë ato? Bukura për dy gjëra të mëdha, duhet të kesh dashuri fillimisht që ti bësh këtë gjëra. Pastaj bësh pritesh rrukut. Pastaj gjithë secili i gjen veten e tij dhe shkon përsëri tek veten. Okej, okay, po gida më pasaka thonë që e vetmja gjë që ka vetëm një gjë të mirë në jetë dhe ajo është dashuria. As buka e mistrit, as kështenja të zira E gjithë zonë e korsës mungon në gjërat e mirë Në shpendoni më stëmaq të një Kafja në mëgjes, gëzuar Gëzuar, për fëmjerë Kërë ka qenë tashënori maskë Gjia Normal që më minështë se të shumë të vërshënë dhe kujtë dëshurin Gjist, gjist, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Përshëndroj vetëm. Unë mendoj që ai ka folur për dashurinë, dashurinë. Po dashuria është shumë e gjerë. Oui. Jo, jam shumë dakord. Do të them, këtu ka folur për dashurinë ndërmjet një mashkulli dhe një femre. Jo, ja, nuk jam dakord me këtë. Unë nuk, nuk e di, unë kjo është. Jo, kjo është kundër. Faltem që kemë dashuri të tjera, jo vetëm. Çfarë dashurie kemë? Kjo dashuria për familjen, për njerëzit e dashur, për shajtin. Ajo sy të dashur. Po çfarë quhet atë? Xanlock. Kësi jam. Janlago. Janlago. Janlago. Ja le buq shipje Janlago. Shikoni Janlago. Ehm, du nuk lumenjëse mejsa, jo, nuk ka mufënjëse është në fjalor altim. Janlago. Të rishem brap, i bie të thos. Look John. Nuk ta ka vërtish brapat. Look John. Po egoja. Jo. Zhapa, um, zhapa. Ne ze oda ta e bësh montin apo bëshmant? çfarë? Po sigurisht që po. Zhapa, ishte për. me p. Me praza zhapa. Ata që katrohen atje, si thon zhapa, i thon zhapa. Uftëvet e dita e jetës. Ishte ishte edhe njëri që tha, zhapa në thënë bretkozave. E mirë tani. Faleminderit. Para se të dëgjon punën. 18 gradë është në momentin, 23 do jetë maksimalia për sot, 65% janë shanset për shi. Ka ndihuar nga tresa të mdhaja, Holta. Edi, edi. Indis posën e pos. Ka ndihuar gjini për këto gjëra. Vazhdoi tanor. Si <laughs> është? Ibi. A më sish moti? Ua, de... punë dash. Po ai sa po ai? Po kujtë po mazditës, na dhe, dhe, dhe, dhe, dhe nesër si është? <laughs> të si mund talesh me kaqsti. <laughs> të lutem, Molda. Po presim. Deri kur un flas <laughs> altym sintetik, kshuqë, çatëm. Atë realtin edhe një herë për 18° në këtë moment, 23 do jetë maksimale për sot, 65% janë shanset për shi. Gjat ditës? Uh, Gjat uh, <laughs> Jo, gjatë mëngjesit do kemi shi, më pas diku rreth orës 9 do hapet përsëri. Sa donë të vinë njerëzit? Po, po. Deri nga ora 5 do kemi vranë sira, më pas fillon përsëri shiu. Gjatë dhe dhe. natës deri nesër Altin. Faleminderit, dora. Ja, super. Oh. Kjo ishte okay. informimi.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 thought I can let you kam pjesë të veçmeira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prrendet, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ne kemi vendosur që në klubin e mëngjesit miqdashur, në në mbështetje të, të nismës, unë mendoj që patjetër gjithata që merren me fëmijët, sidomos edukatorët, po mm -hmm. mësuesit pa diskutim, ndarja nuk duhet të ketë në fakt. Po mëçi ata janë më të vëqël, aqa më shumë po mendje. Duhen si të kalojnë një test psicoemocional. Unë jam dakord. Ehm, um, apo një test të përgjithshëm sepse siç po e shohim nga raste që përsëriten. Unë jam dakord, çfarë do të thotë? Po mendoj që emocionalisht ajo buzohet me këtë gjë. Që unë nuk e bëj dot. A mund të them un? ta them unë? Unë nuk e bëj dot. Unë kam Ka. një fëmijë edukatorin oh, për shum. okay. dhe, dhe. Dhe shet, më shumë. Okej. Dhe që unë të merrem dot me, e di që nuk e bëj dot. E di që nuk e bëj dot paraprakisht, e kam provuar me një, e di që është shumë vështirë. Edhe sëmos me të të tjerëve pasaj. Është shumë durim. Përgjithësia është akoma më e madhe, ëh. Gjistri e madhesh në djithar aset pëpunash Nuk e shpare pune let E dhe edukator e këdhe më shumë fëmi, më shumë zhur Pra në e po dhem pra, tësë është njit Pa, pa, pikërisht Në kopshet publike, përshumë, kanë Po të shepio të sakë? Nuk e të istalion Nuk e të istalion kamera dhe u zhjith Po nuk Kusëshpun e gjëson. Do um të them që uh, do të ketë një test për gazitor mendoj. Sa test psikologjik. Unë mendoj që jam aq prop ditë testi sa jeka më ndonjë. Që ne testin ta administrojmë sot edhe për antarët e klubit të mjeshtër. A mund të flasim jeri? M'fal, po më tërhiq jep vëmendje gjithëkohësisht. Tërhiq vëmendjen. Ne do të administrojmë testin për ju. Ti do të nështrohesh ti testi psikoe emocional. Ti edhe gjithashtu. Jo, nebra në mbështetje të, dë po po pra. pra no të, okay. të të nisam. Sigurisht që ne do të dështojmë, po. A provojmë mbështetjesmën? Po, patjetër. Mbështetje deri në fund, pra. Dekord, unë bëj testin, dekord. Këto do të fillojmë ah, një test pas pak, një test psikoemocional për për ty. Aasto. Pasë. Ti je ashi dyti. Jo, unë nuk kam, unë jam kundër testit. Na duan, na duan të thonë ato notat, mos harro ato notat, ze. Njerëz thotë jam protestet, njerëz thotë jam kundra, s'po marr. Jam kundër testit psikoemocional. Pro një testi përgatitor, ve kamera dhe kaq. Atë din tani çfarë? Ti do të fitosh testin, ti gënjen, atë do të testosh. Ti do të testi është i drejtë, ti do ta administrosh testin. Okej. Atkëd luhati fort adaptiv emocional në atë pjesë, që nuk i takon. E jo, ai ai do ai do të besoj mbas i ta kët administruar, se do të sigoj shigjet. Funksionon në mënyrë se Ai vjen kur thotë vendosim çka kamera kur të bëhet domi ne shohim nëpërmjet kamerave dhe pastaj i hedhim kapunën. Jo, Jeriondit thënë që du ka mund të bësh si diçka mund... pa prekish që mos të shkojmë tek ajo pjesë. Po jo të gjitha manipulojnë dot, nuk janë ashta. Të gjithë tani, të gjithë vetë dizajni për veten e tyre. Manipulatori i smendori. Që nuk kanë mbaruar shkolën ushtarake të gjithë dhe po të kenë një Okej okay. Shetë shumë filmat tjilë, që që tijet, njërës, Yo, të tjilë, ti të shumë mendojnë që gjithë njerëzit mund të jahedhin Jo, jeri mendojnë këtëti që ti e do vendin e punës E do, e do Dhe për të mbajturat të vend punë mund të manipulosh tesin psiko-emotiv, emocional se e ka Shiko, nuk është ajë që thjesht për të manipuluar, sa dojnë që ti të shtirës si kur jë diqka tjetër Në një moment të cakruar do dalësht të i vetja A kemi së për tjeti nga këtesti Ora do album të kësaj i njëm kolegun. Të treja pyetje do të jenë nga testi psikologjik emocional. Okej. Pas vakë kemi një të s'aj njëm kolegun. Të rënda do janë shumë të rënda. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.